Radio Moldova Actualități prezintă E Revistă de poezie și de stil de viață poetic O emisiune de redactorul Nina Parfinte și regizorul artistic Silvia Ilarionov. Bine v-am regăsit la o nouă ediție! știu dumneavoastră, dar eu, cum ajung în vară, mi se face dor de copilărie. De vremea când mamei îi venea să mă înghită de fericire. Când bucurie peste bucurie venea așa din senin pe capul meu și soarele îmi număra pistruiei. Când alergam fără griji după vânt și zmei și îmi făceam coronițe de flori din piersic, visându-mă regină peste toate împărățiile lumii. Îmi amintesc cum mâncam mere cu rouă și vărzare cu cireșe negre din cele amare, coapte pe vatră de bunica, cum adunam corovatic din pădurea din preajma satului la Duminica Mare și cum mama, în puținele ei clipe de răgaz, așezată pe prispă din fața casei, îmi citea povești de Petre Ispirescu. Doamne, ce vremuri de liniște și de poezie fostă odată pentru fiecare dintre noi! Și cum să nu te întorci în timp cu gândul la ele! Cum să nu zici la fiecare început de vară Ca și sfătosul din cumulești. Hai mai bine despre copilărie să povestim Căci ea este veselă și nevinovată Și începem emisiunea de astăzi Cu un poem de Petru Zadnipru în lectura autorului poem înregistrat în 1969 Mie dor de tine scumpa mea Copilărie de altă dată la tine să mai vină aș vrea din azi, măcar odată. Să mai aud cum bată lânci și murmură izvoare, Când razele ca niște lânci se strâng de prin ogoare, și în vraja basmului străbun, sub cerul plin de stele, să dorm cu capul în zăbun pe prispa casei mele, Prin somna romele de fân, ușor să mă impresoare să-mi joace drăgălaș la sân, În tâiul oi de soare. Să ascult cum ciocărlia-n zbor îi zice ca din flaut, Și-n apei de izvor în tâiul să mă caut. descult să ies apoi în câmp, și în zări să-mi port privirea, Un cântec tremurat pe dâmp să mă răscolească firea. Din nou să mă mai simt copleș, O zi și-mi ar ajunge, Bunica noastră din cireș la școală să mă alunge. Mi-e de tine, scumpa mea, copilărie de acasă, La tine să mai vin aș vrea, dar ani, anii nu mă lasă. Copilărie, nu știu când ai trecut Unde sunt anii de nebun, zi gândai când ai trecut Copilărie, nu știu când ai trecut Unde sunt anii de nebun, zi când ai trecut Copilăria de acasă Că cerul se ține de noi de-a lungul anilor, cu lanțul amintirilor cu tot. Și abia în timp îi descoperim mierea gustului și înțelegem că acele clipe cu bunici, cu mama și tata, au fost și rămâne echilibrul universului, Duminica Firii, formula înstelată a veșniciei aflată la plus infinitul ființei noastre. Ca micul prinț aveam și eu odată visele mele, să devin artistă și să ajung undeva departe, departe, ca o Maria Tănase. Trăgeam pe mine o de-a mamei, mă dechiseam ca o mireasă cu toate bijuteriile ei, Luam lingura de lemn cu care bunica a amestecat gemul de prune, urcam pe scăunielul bunicului și cântam în fața oglinzei sunt o fată frumușică de-a mețeam liniștea casei, exact ca această fetiță din Galați, prenume Maria Tocu. La vârsta asta fragedă, fiecare din noi nu face altceva decât să dea la o parte frunzele ca să crească. Ocupă un loc pe ram, între aceste halocinații verzi de frunză, și vrând-nevrând, în jocul său cu zilele, cu iarba, cu pământul, cu lumina, prinde un fluture, se uite ce-i scris sub ariepiara lui. Copilul nu poate citi și încă nu știi literele. Dar descifrează un vis și dacă a prins numea fluturile pe care trebuia să-l prindă, el crește, zborând alături de fluturile sale. Cât de frumos vorbea despre folclor Ion Vatamanu și cât de aici, din plăcerea cântecului și a sufletului doldora de muzică, în de afirmare a acestui blăstar Maria Toco sunt aceste cuvinte ale poetului. Cine știe? Poate că anume ea, Maria Tocu, va fi viitoarea privighetoare a cântecului nostru popular și va face diminețele cântecelor noastre mai senine, mai înălțătoare în nemurirea lor. Pământul întâi l-au semănat copiii. Ei singuri au orită semincioare, cu creștele meroțind asoare și ador de viață și în veșnicie. Ei au sărutat cu piciorușe goale, Brazda de pâine neagră aburită, Cu respirația în pept oprită, Cu rădăcini umpleau țări în amale. Cu cea mai vii în luturi rădăcine, Cu cel mai gingăș suflet primăvara, Din ei avea să dea în floare țara Și avea să nască grâul în lumină. Spre dâns și cerul avea să se coboare, Cu azur, cu ciocărâlii din zori rămase, Pe o viață crește dulselea meroase, Numai a fraged grâu ce dă în floare. Pământul întâi l-au semănat copiii Nu ca într-un joc obositor De-a mari Ei au crescut bărbați pe lângă arei Ei cei născuți la marginea câmpiei Ei cei i-au primit-o în gazdă Ei i-au rămas străjerii și feciorii Tot ei îndrăgostiți semănătorii begin stăpâni la părântească brazdă Da, copiii Vorba poetului Anatol Ciocanu, pe care tocmai l-ați ascultat dintr-o înregistrare din Arhiva de Aur, sunt îndrăgostiți sămănători de date și tradiții. Talentul lor este geniu în sâmbure și are nevoie de căldură și iubire pentru a-și desface floarea. Ca miracolul să se întâmple, trebuie să-i ocrotim cu lumină și să le oferim abilitatea de a-și găsi propriul destin. Maria Tocu, ajutată de părinți și de profesorii ei de la școala de arte, se pare că l-a găsit. Destinul acestei fetițe seamănă la față cu Maria sa cântecul popular, ori, gurița ei adevăr cântă. Am scris atât de mult de la vârsta de 11-12 ani, pasiunea mea a fost așa de mare încât nici nu m-am gândit la succes. Era important să scot din mine ceea ce simțeam că este acolo sub formă de cuvinte. Câteodată m-am simțit ca un fel de mesager, adică trebuia să transmit ceva ce era în mine, nu știu cine a pus acolo și cum, dar trebuia să transmit. Iar succesul pentru mine... Am avut succes în România, am avut succes în Franța, am avut in succes în România, am avut nici succes în Franța. Ceea ce este important când ești angajat într-o astfel de aventură literară masivă, pentru că am scris roman, am scris poezie, am scris teatru, este exact să uiți succesul. Dacă ai avut un succes, să-l uiți și să te apuci de muncă și dacă ai avut un succes, să-l uiți și pe el și să te apuci de lucru. Cam asta este formula continuității în aventura literară, nu a succesului. Fiecare trebuie să-și provoace, să-și creze propriul său model și propriul său destin. Matei Vișniec Cine nu a auzit de acest nume? Cine nu-l cunoaște? Cine nu-l citește? Cine nu-l așteaptă la o intersecție a vieții cu arta? Jurnalist, poet, prozator, traducător, unul dintre cei mai cunoscuți dramaturgi contemporani și unul dintre cei mai jucați dramaturgi din Europa și din lume din ultimii ani omul care adună săli arhipline și e chemat la rampă în multe rânduri. Scriitorul, pentru care literatura este mereu un câmp de luptă, are și el o poveste. O poveste unică și repetabilă, pe care a încercat să o depene jurnalista Dumitrița Raluca Parventie. Povestea pe care urmează să vă spun este cât se poate de reală și are două personaje principale. Un copil care avea să fie cunoscut peste ani sub numele de Matei Vișnic și o zână bună, numită Destin, care i-a urat micuțului la naștere să întâlnească în calea sa poezia și să construiască luni. Era cât pe ce să uit. Înainte de a pleca, Zina i-a dăruit lui Matei Vișnic un cuvânt. Viața poetului este plină de accidente, plină de întâlniri, plină de lucruri neprevăzute. Și acum îmi dau seama că poezia este un fel de cometă care a venit brusc în viața mea și m-a izbit pe la vârsta de 10-11 ani, când mi-am dat seama că cuvintele sunt așa, ca niște mici de ping-pong, ca niște elemente cu care te poți juca, poți construi lumi, poți ului pe ceilalți. Și am început să mă joc cu cuvintele de la vârsta aceea, pentru că puteam construi lumi ale mele și nu mă mai părsi niciodată această plăcere de a mă juca, de a inventa, de a provoca. Un scriitor adevărat nu este egoist. El are grijă de cuvinte și le scoate în lume. Și asta pentru că un cuvânt crescut între patru pereți nu poate lua decât forma camerei, în timp ce un cuvânt crescut printre oameni devine viu, devine și el om. Nu întâmplător, Matei Vișniec a știut încă de la începutul carierei sale literare că poezia trebuie să circule. Am avut impresia că e important să circule cuvântul. Nu scream pentru mine, scream pentru ceilalți, așteptam reacții de la ceilalți. La scurt timp, poemele lui Matei Vișniec au început să fie publicate. Probabil titlul revistei Cutezătorii, în care Matei Vișniec a debutat ca poet, a constituit o investire a cuvintelor sale cu puterea curajului. Așa a început periplul acestora a unor cuvinte care nu s-au oferit să rostească adevărul în ciuda sistemului monstruos care le pândea din umbră. Pentru cei care se îndoiesc de forța cuvântului, aducem un argument rostit de nimeni altul decât Matei Vișnic. Sunt subiecte pe care nu trebuie să le abordezi sau nu trebuie să cedezi întotdeauna celor din jur, adulților. Poezia este mai degrabă un domeniu al rezistenței și nu trebuie să faci concesii. Dacă nici această afirmație nu va a convins, aflați atunci că unul dintre poemele lui Matei Vișnic a reușit prin mesajul său să ducă la închiderea unui cenaclu literar, cunoscut sub numele de Cenaclul de Luni, girat de criticul literar Nicolae Manolescu. Cum? Aflați în cele ce urmează. Un lucru extraordinar. Puterea se temea de poezie. Nu e glumă. Poezia, cuvântul, aveau o anumită putere de a lovi, o anumită putere de a demasca. Iar acolo, în piramida puterii ascunși din ierarhia celor care sprijineau acea putere, erau oameni care se temeau de literatură. Îmi amintesc de un poem care a provocat închiderea cenacului de Luni. În 1984. Tradiția era că la fiecare sfârșit de an de Cenaclu, fiecare să vină cu ce are el mai frăznit și să citească. Și în 1984 am citit acest poem. El se numea Corabia. Corabia se scufundă încet. Noi ziceam. Și ce dacă se scufundă Corabia? Și noi ziceam. Orice corabie se scufundă într-o zi și ne strângeam mâinile, ne luăm rămas bun. Dar Corabia se scufundă atât încet. Încă după 10 zile, noi cei care ne-am dat mâinile, încă ne priveam rușinați și ziceam nu nimic. Asta e o corabie care se scufundă mai încet, dar până la urmă se scufundă. Iată, dar corabia se scufunda atât de încet încât după un an, încă ne era rușine nouă celor care ne-am dat mâinile și în fiecare dimineață ieșeam unul câte unul, măsuraam apa. Hm. Nu mai mult, se scufundă încet, dar sigur. Dar corabia se scufundă atât de încet încât după o viață de om, încă mai eșeam unul câte unul. Și veam cerul și măsuram apa și scâșteam din dinți și spuneam asta nu e o corabie, asta e o Asta e eu. Este tipul de poem imposibil de cenzurat. Credeți-mă, la ora aceea l-am publicat până și în revista Convincenii Comuniste. De altfel, cenaclul de luni, condus de criticul literar Nicolae Manolescu, a jucat un rol important în viața lui Matei Vișniec. Rolul unei uși care, odată deschisă, l-a ajutat să treacă în rândul generației obțeciste. Și ca orice ușă importantă, deschiderea acesteia s-a dovedit a fi o încercare demnă pentru rezistența unor eroi că era o autoritate morală pentru noi, îl știam de ani și ani de zile, era cel mai important critic literar din România, făcea critică de întâmplare, nici nu știam care un cenaclu. Cât am citit atunci vreo 15 poeme. Erau acolo deja, la acest cenaclu, care s-a numit ulterior de luni, oameni care urmau să conteze în literatura română. Toți tineri și își făceau colții, pentru că pe fiecare lectură urmau discuții și au început să mă sfârtice și să mă radă și să mă mănânce și să mă critice și să mă jupai de viu în mintea mea să îmi spuneau ce mi-a trebuit să vin la cena fost ăsta nenorocit și n am stat eu acasă liniștit, ce -mi trebuie mie să mă expun? După ce au vorbit și al la a optelea, a nouălea membru a generației mele, cred că eram terminat, dar mai era o regulă acolo. După ce m-au desfinsă total. Mă gândesc că pus întrebarea mai e cineva? Mai vorbește cineva? Nu, nu mai era nimeni. Și mă gândesc că a început să spună e o pozie interesantă, e așa și așa și a început să reconstruiască ceea ce ei ceilalți destruseseră. Adică treptat Iorenăștea mă punea la loc, mă construia înapoi și mă redădea vieții, în așa fel încât în momentul în care Malescu a terminat de vorbit, eu trecusem prin botezul focului și eram un poet al generației 80. Trecut ca membru cu acte în regulă al generației literare 80 Matei Vișniec a continuat să lupte împotriva sistemului. Nu consideră că, prin cuvinte, a reușit să învingă un regim politic, deși între noi fie vorba, în una din piesele sale, autorul declară că pungile de plastic au fost cele care au sufat N-aș spune că s-a prăbușit comunismul datorită poeziei noastre și datorită literaturii, dar în mare măsură mințile noastre au rămas nepoluate și mințile multor tineri la ora aceeași, ale multor oameni, pentru că exista o literatură de contestație de mare calitate. Literatura de calitate a existat însă și înainte de generația 80, constituind de altfel nutrimentul de bază al noi literaturi. Printre cei care au jucat rolul de părinți literari ai generației 80, se nu numără și poetul Nikita Stănescu. Sunt câțiva oameni în viața mea care mi-au uh, marcat existența, care au trăit poezia ca pe un destin. De pildă, generația 80 a fost foarte devreme primită în casă la Nikita Stănescu. Nichita Stănescu pe care am avut plăcerea să-l cunosc. Anume de Nikita Stănescu leagă pe Matei Vișniec unele dintre cele mai frumoase amintiri. Așa că Vișniec scoate cu zâmbetul pe buze din buzunarul inimii următoarea amintire pentru a ne-o împărtăși. Când am publicat primul volum, îi l-am lăsat lui Nikita. Toată lumea venea să-i dea volum. Erau vreo 20 de oameni în casă la el. Eu vorbeam puțin, ascultam mult și mi-am zis, Nikita, te rog frumos, vreau să -ți te întreb ceva. Recunoaște că dintre toți oamenii care sunt aici, doar pe mine nu știu cum mă cheam. La care Nikita spune, nu vreau, știu, te cheamă Matei Vișnic. Bine, dar zic, recunoaște că dintre toate cărțele de poezie pe care o dea aici, pe a mea n-ai pus mâna și n-ai cit nu e adevărat. Am citit și zice, dacă vrei îți spun și care îmi place cel mai mult. Și Nichita îmi ia carta, o deschide și îmi citește până în următor. M am uitat în buzunarele mele. Era un magician. Era un om care mi-a marcat foarte mult viața. Tot viața a fost cea care l a făcut pe Matei Vișniec să înțeleagă de ce politica fuge de teatru, temându-se de el. Trei vorme de poezie am reușit să publică în România până în 1987, dar niciodată o piesă de-a mea n-a fost acceptată pe o scenă profesionistă. Sistematic mi se refuzau piesele. Și după aceea mi-am spus, e normal în definitiv pentru că în momentul în care un cititor ia un roman incendiar, un roman nonconformist, cititorul ce face cu el? Se duce și îl citește la el acasă. Deci el nu se revoltă decât la el în camera, eventual. Sau după aia rămâne revoltat în mintea lui. Același lucru dacă se întâmplă într-o sală de teatru unde sunt 400 de oameni, 300, 500, 600 și se întâmplă o emoție colectivă și o denunțare colectivă, emoția care se formează acolo devine o revoltă potențială. Oamenii pot ieși de la teatru urlând și strigând. de unde puterea? Îi era frică de acest raport viu cu demascara prin teatru, de unde cenzura teribilă pe teatru. Ei, și dacă tot ne apropiem de finalul acestei povești reale, e logic ca să mai apară o dată în scenă zâna cea bună, destinul care i-a adus de data asta lui Vișnic ultima dintre cheile succesului. Sunteți curioși să aflați care? Cine vrea să intre în marea competiție, poate să intre. Îi mai trebuie energie și gustul pentru competiție. Și mai este ceva, un lucru foarte subtil, imposibil de evaluat, trebuie și puțin noroc. Elementul noroc este unitor. Norocul a fost cel care l-a adus pe Matei Vișnic în Franța și l-a făcut să devină ceea ce este astăzi, un nume de rezonanță în dramaturgie, dar și în poezie. Nu o să vă vină să credeți, Matei Vișniec a ajuns în Franța jucând table. Am ajuns în Franța datorită pasiunii mele pentru jocul de table. Este un joc cu norocul absolut sublim. La București eram în casă la un alt om pe care merită să-l evoc, la un dramaturg Iosif Naghiu. Mă duceam la Iosif Naghiu, făceam partide partidă de table, mai venea acolo un mare, mare tablagiu scritor, posibilitate, Radu Dumitru. Radu Dumitru mai ieșea în Occident, avea niște relații dar la lui, l-am dat pe sună de la Paris. Ioșkai fia de la Cundația, doamne, Madame Labore mi-a dat o bursă și vrea să-i recomand doi autori români am dat pe tine și ce mai pot să recomand pe cineva? Și eu ca cadând cu zarul, pe Matei, că uite, aici la mine. După ce am primit o invitație din partea acestei fundații, Anet Labore, să nu doamna, doamnă, Fundația Unului de Europene, unde era și Eugen Ionescu, care dădea bani pentru fundații. Am obținut invitația prin acest context, ceea ce m-a făcut întotdeauna să reflectez la elementul noroc. Reflectez și eu acum la elementul noroc, întrebându-mă dacă acesta nu face cumva parte din formula fericirii unei vieți de om. Așa sau altfel, ar trebui să ne jucăm șansele pe tabla vieții, pentru că nu se știe niciodată de unde vine lozul câștigător. Ne-a demonstrat acest lucru și Matei Vișniec. E Ultima fila a emisiunii de astăzi o dedicăm poetului Cezar Baltag. Vom asculta versuri semnate de Cezar Baltag în lectura autorului, înregistrare din anul 1992. Aceleași pietre pe pământ. Mă uit iubire în ochii tăi și noaptea mea o văd în ei Și noapte chipul meu tăcut încet alunecând trecut și toată viața atunci îmi pare un bas stricat de ursitoare, Ce-au vrut nadins să ne abată din calea lui, a fost odată. Îți mângâi părul și ascult vorbele mele de demult, Ca și cum vântul ar căuta în vechi zvoare fața ta, Ca și cum apele ar ști că ne vom stinge într-o zi, Ca și cum pietrele ar cunoaște că în alte stele ne vom naște. Pământul tot așa îmi pare strâmbat în drum de ursitoare, Și văd în apa din fântâni, un făt frumos cu fața-n mâini, De veacuri așteptând pe pietre O sfânta vine să-l îndrepte, Să-l ia de mână și să-l scoată, În lumea lui a fost odată. Pe câmp aceleași ierburi sunt, Aceiași ulmi tresar în vânt, Aceleași stele noaptea ard, Tu însă spunem cine a spart, Oglinda care pe amândoi ne poate aduce înapoi, Fântâna care să ne scoată, La țărmul lui a fost odată. Aceleași păsări trec țipând, Aceleași pietre pe pământ, aceleași stele noaptea ard, aceleași ursitor ne-au spart oglinda în care amândoi puteam veni în bas înapoi. Ochii te-i spun: A fost odată ca niciodată. Ca niciodată? Ceas suspendat. Printre oameni jos în iarbă, sus pe cruce, lângă noi, vrăbiile vin și întreabă: De ce vrei, Doamne, să mori? De o zi, cerul tot mai sus. E. De un ceas, spinii tot mai goi. Strigă ierbile, Iisuse, de ce pleci de lângă noi? Brusc, îngerul îndoielii, veacul orb își strânge anii când și el întreabă: eli? eli la masa ziua hohoteste abia nu pleca lumina mea iarba striga neștire unde te-ai ascuns iubire striga de dragoste moto anche questa notte pasera. Și această noapte va trece, a visa, sau poate a fi, ca un râu va porni dimineața și tu nu vei veni, dar și această noapte va trece, a tăcea, sau poate a ști, și va fi atâta lumină și tu nu vei veni, apoi și această noapte va trece, pietrele vor orbi, a venit dimineața sau pleacă, cine și poate aminti. Dar și această noapte va trece și poate ne vom reîntâlni, eu nu o voi ști niciodată, tu nu o vei ști. Dar și această noapte va trece ca un fum și unul vom fi. Spune-mi cine așteaptă pe cine și cine nu ne poate trezi. Dar și această noapte va trece. E lit, e. e, lit, e. Elitie la final. Vă mulțumim dacă eventual ne-ați ascultat. Vă așteptăm și miercuria viitoare la 22.30, tot aici pe Radio Moldova. Subsemnează Nina Parfentie, Silvia Ilarionov. Să aveți o seară frumoasă!